Мало того, він поводився зверхньо, щось викрикував, обзивав нас. Потім сказав, що нічого не боїться, а ми всі дурні та боягузи, і пішов на галявину, матюкаючись і кидаючи патиками по кущах. Семен замок, наче розповів усе. Ну то чим скінчилося, не витримав Борис. І досі лежить паралізований відповів Семен, обводячи нас поглядом. «Відняло ноги!» «І не живе, і не помирає!» Запанувала тиша. Тема виявилася настільки неочікуваною, а розв'язка історію такою несподіваною, що жоден із нас не спромігся щось зауважити. Я не міг второпати... Чого це Семен надумав розповісти нам таку дивну історію, не схожу на звичні мисливські байки? «І ти бачив?» – спитав я. «І я бачив», – спокійно відповів Семен. На якийсь час запали ніякого мовчанка. Семен спробував розвеселити нас своїми дотипами, але чарівна атмосфера таких посиденьок розвіялася остаточно. Здавалося, кожному хотілося здиміти звідси і стримувала лише звичайна чемність. Ми без задоволення, задля годиться, переповіли ще зо дві мисливські історії і розповзлися по домівках. Наскільки гарною була погода незадовго до початку сезону, Настільки зіпсувалася вона напередодні відкриття. Несподівано різко потепліло. Перший сніг миттю розтанув, і майже літній рясний дощ змив його залишки. Навколо знову чорніли поля, пожухла трава мляво сіріла балками і кругом бритка осіння багнюка. Всюди, але тільки не в лісі, він перетворився на своєрідний оазис тепла та затишку серед цього царства вітру, дощу та болота. І в день відкриття полювання я знову насолоджувався його неповторним ароматом. Це був запах теплої сирості, пряний лісовий аромат опалого листя, грибів, глиці. Важко описати цей запах. Щоразу заходячи до лісу в таку пору, знову відчуваєш, наскільки чарівним може бути життя, якщо воно не позбавлене таких моментів. І, напевно, тому, дуріючи від насолоди, яку котре дарував мені ліс, я проспав першого зайця. Коли я вийшов на схил, порослий дрібними ялинами, вухань зляканий звуками мого наближення, Підхопився з-під крайньої ялинки, і оскільки я витав десь у небесах, виявився для мене несподіваним. І встиг уже разів згоду облимнути по зимовому білим задом поміж ялинками, за ким я й опам'ятався. У той момент, коли він промайнув третє, Моє око ловило мушку рушниці, і на четвертому проміжку я міг розраховувати на влучний постріл, але вийшло інакше. Місцевість там переходила в низину, і мені довелося побачити лише кінчики його вух. Проте з гарячки я не втримався від пострілу, який на смерть перелякав косу окого, і він ще кілька разів майнув між деревами, але був уже далеко. Я розгублено постояв на місці, подумки ще раз малюючи собі щойно побачене. Зітхнув і, пройшовши до кінця ялинок, заглибився в ліс. Тут росли старі буки, між якими де зустрічалися купки ліщини. Над землею стелився туман. Дерева росли досить густо, створюючи навіть у зимку приємний затінок. І тут я побачив рух. Ну, так буває завжди. Від довгого перебування в лісі в очах починає мерехтіти, і побачити відразу звіра або людину стає майже неможливо. Якщо хтось нерухомо стоятиме біля дерева, ви можете йти просто на нього і не бачити. Мисливець Звикає помічати в лісі не звіра, а його рух, чути звук. Але ніяких звуків чути я не міг, оскільки сам рухався, не дуже дбаючи про тишу. Зате якимось боковим зором вловив рух чогось темного. Рушниця сама смикнулася до плеча, та наступною миті я вже опускав її. Менш як за сто кроків стояв великий чорний пес і дивився на мене. Оце був звичайнісінький лісовий бродяга. Здалеку впадала у вічі брудна шерсть, яка місцями звалялася і стирчала в різні боки. Скільки таких псів вештається лісами, полями, зграями та полодинці – Деякі з них колись мали свій прихисток та господаря, а деякі народилися вже тут, у лісі, не знаючи людини та свого місця при ній. Але всі вони були, по суті, дикими звірами, хижаками, хитрими та боягузливими, які нищили навколо все живе, щоб прогодуватися. Найгірше доводилося молоднякові зайців та косуль, який перед ними був практично беззахисним. Особливо голодні роки ці зграї могли нападати і на свійську птицю та худобу. Відомі навіть поодинокі випадки нападів на людей. Шкода від цього дикого племені псів була неабияка. Тому товариство неодноразово продоводило облави на них. А від мисливця, який випадково зустрічався в угіддях з цією звіриною, вимагалося лише одне – влучний постріл. Але хай Борис мені пробачить. Я не міг такого зробити. Я не можу застрелити собаку. Не можу і край. Як і в мого батька, в мене завжди були собаки – і в спогадах мого дитинства, а потім і юності, завжди фігурував якийсь мисливський пес. І завжди, скільки я себе пам'ятаю, на мене дивилися віддані собачі очі. Останнього з них чудову лайку на кличку «Буран»